Qoqshmi më të mirën dhe zëtëriju në për nga mërëve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, më shok të ti besnik, më bëfaminën ti të ndërshme, dhe më gjithë muslimanët të cilë të ndjekër rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjikimit. Vajxdojmë i lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala në vargën e ligjaratave të hoqës më arigjul qabul, autorit e libris më arigjul qabul, këve ka sëpjegu e hoqës në k rëzimin e besimit të muslimanit andaj besimtari është aj i cile ka obligim që ta mësoje besimin deri në ditën e fundit të jetës të tina se kështu pengameri sallallahu a.s. i ka edukua shok të tina dhe të gjithë pengamerët e kanë hargju e të gjithë kohën e tëre në mësimin e besimin dhe Allahu të bareke vë të are Hoxha ka përmen disa prej adhurimeve Të cilat janë pjesë përbërëse të imanit dhe në mungesë të tyre të mungon edhe imani. Sikur për shembull frika ndaj Allahut xhalla xhalalu, nëse njeriu nuk ka as pak frikë për Allahut, ai as pak nuk ka iman. E kështu me radhë. Nëse nuk ka shpresë në Allahun, mungon edhe imani. Nëse nuk ka për Allahut te bare kio te ala, nëse nuk manifeston ndaj Allahut xhalla në shtrim xudu, të qimturve të ti në monir absolute në mundirë absolutë është i mohuar edhe imani në zemrën e ti e kështë më radhë prej adhurimeve. Pastaj Hoxha ka përmend edhe dy adhurime tjera, edhe pastaj ka hyjë në një kaptin tjetër. Neve do t'i përmend mishkurt edhe këtë dy adhurime, të cilat janë piesë të imani dhe nëse i dedikohën diku tjetër përveç Allahu Gjellewala, quën shirkë dhe idhujtari, pastaj Hoxha ka me hyjë në kaptinën e shirkët, ne kam ushjeruar në shqarimin e shirkut, çka është shirku, historiku i shirkut, sa janë të lidhur njerëz për dikantë përveç Allahut dhe ka thënë një fjalë shumë të mirë nga Ibn Qayyim el-Juzeyri, të cilën do të citojna në këtë ligjërat më lejne Allahu xhelleu veala, se sa janë njerëz të lidhur për dikantë përveç Allahut dhe sa janë të gatshëm me dhon një jetën, pasurinë të afërmit dhe gjithë shkatë që ka posedoj dhe ka në pronte të, të tëre, për hirë të, të të tëre të cëdet të të të i adhurojnë. Ana njëriju është objekt adhurimi. Shka thonë shumë prej djetarve, se njëriju nga të avialë të i ti është njëri adhuruës. Ke inu në abit, që e një kries adhuruse. Tash, parashtrojt për të për të vetëm ka në adhuron, ama pa tjetër me adhuru dikam, a i s'mundet me nejtë pe adhuru dikam nuk ka mundsi me qendru pa adhuridikam kështu është i kriju thot hoxha min enwa' al ibadati al dhabh nuskan au nuskan lillahi taala thot tharria është për llojeve të adhurimeve nëse bëhet si shenj ceremonie adhurimi për Allahun te bareke we taala andaj thot min enwa' al ibadati prej llojeve të adhurimeve është edhe Therja, pas e ka thënë ka than Allahu te bareke ve teala, fa salli li rabbika wa anhar, fallo per Zotin tan dhe therr. Në surën Inna a'tayna kelkauther, ka than Allahu te bareke ve teala, ne vetake me dhan ti kelkautherin, e Allahu xhella ve ala e ka vazhduar dhe ka than, fa salli li rabbika, fallo per Zotin tan dhe therr. Therr kurban. Allahu, gjellola, këta e ka li vëshëm për vetën e ti në mënirë ekskluzive, vëshënërrisht. E nëse dikuj tjetër i jipët kjo, atëherë njëri jutë e meriton të quëtë mushrik, e meriton të quëtë i dhujtarë. A i cili ka bëhë Allahu Gjellu ala Shok në adhurimin e tina Edhe ka përmen shumë prej ajetër ku ka thënë Allahu Tebareke wa Teala Qul inë salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi Rabbil alamin Thuaj namazihim Kurbanihim Nusuki është therja nësë i banë për dikant jetë përreqë Allahu Gjelluala, që uëtë shirkë pasa jetëa ime, vdekja ime është për Allahun të bare ke vëtara Zotin e botrave Nga kjo ajet, disa për e djetarve kanë zirë se Allahu Gjelluala e ka fut namazin kurbanin jetën, vdekjen dhe e ka kërku për e besimtarit për veti për ata, për Allahun Gjelluala Disa për e djetarve kanë thonë kjo ajet argumentanë dhe me një argument shumë të quditësh Qile është ajë argument? Ka thonë, kja ajet argumenton se njëri ju jetën e ti dhe në vdekin e ti pa thjetër të adhuru mi të vetë, mi bo namaz dhe mi bo kurban. Andaj, nuk ka qenje e cila adhuru në dikam përde që Allah u gjelluare, vetëm se therë kurban për ata. Vetëm se therë kurban. Qovë të dhe njërzi, si kur po shembul, atët se të adhuru në djallin, shëjtanin, direkt, iblisin, Ata presi njërzë për kurban për ata, për muafrutek i blisi. E kështë mëra. Andaj, edhe kusht i gjinve, i shejtanve, që t'ja krim pund si hirbazit, magjistarit, është që t'here kurban për ata. E qishë bëhet kurbani, qishë afrot si hirbazi, magjistari, ma afer të gjinët, që t'ja tjetë shërbimi sa ma i ma, duhet që si rëbazi me dëmtu sa ma shumë, dhe me u thellu në të keqë e sa ma shumë, dhe me mendu sa ma shumë keqë. Andaj djetarë të kanë zirë për këti ajeti, se kjo ajet argumentonë se njëriju në jetën e ti, pa tjetër e ka me dhonë kurban. E ta është njëriju t'imbetët dy së ndërë, ose ka me bërë kurban për Allahum, të e ba arë kjo vë të arë, ose ka me bërë kurban për dika tjetër Kjo jetë limp sakrificë. Edhe nëse je në ushtrin e djallit, duhesh të sakrifikoe. Edhe nëse je në ushtrinë e Allahut Te Bareke O Teala dhe je në klasën e besimtarëve, duhesh të sakrifikoe nga jeta jote. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, hadithën se nga xher Imam Muslimi ka thënë sallallahu alaihi dhe sallam, la anallahu man zabaha li ghayril la. Allahu e mallkoft ata i cili therë përveç Allahu të ebareke vëtala thejrë përveç Allahu të ebareke vëtala andaj kjo qështje është e njohur të kënjërzit dhe thejrëja për Allahu në gjelluar është prej adhurimeve të larta e nëse kjo identikohet diku tjetër është prej sendeve të cilat i bot Allahu në gjelluar shok pasaj e ka cilë një adith ku kanë kalu dhe njërëz në popu i të kaluar kanë kalu dhe njërëz pra një kufirit në atë kufi, ka zgjtuar një popull të sa të kanë çënë i dhujtar dhe kanë ngërkuar njëjonit me therr për idhujt, edhe ai ka therr miz. Tetri nuk ka pranuar me therr as një send dhe kince se ka thënë pejgamberi sallam, njëri ka hyjë në anë për një miz, e tjetri ka hyjë në xhenet për një miz, mirë pa po hadithi, është i dopot, cdoqoftë si ata se e shohin hadithën sahi, kjo mesele lidhet me qurbanin. Pastaj ka thënë umin anwa al ibadate Dun e nëdhru lillahi du në gajdihi prej, adhurime me të Allahu gjelluarë është edhe nëdhri qka është nëdhri, është loj i betimit është loj i betimit të cili nevoj njërzit për shembo, thot njeri ju nëse Allahu ma kryn filan vepran dhe ma pleson filan nevojen dhe ma largon filan shërrin i cili më ka godit dhe filan kaderin i cili më ka ngushtua nëse më kryet kjo nevoj atërë unë ka me agjeru unë ka mu falë kaqë, unë ka me bëhë filan veprën prej adhurimeve. Kjo në gjuhën arabe quët nedër. Në nuk është betim, sepse betimi është ma i përgjithshem, nërsa nedëri është betim ma i veçantë. Kjo është surja, fotografia e nedërit. Thue, nësa Allahu ma shëron fëmijen, nësa Allahu ma martën, nësa Allahu ma arrim filan pasurijen, nësa Allahu ma largon filan së mundjen, atërë unë e agjeroj një mujë pandalë, apo ag apo shkojnë haqë, apo shkojnë umre. E, e ty e paracet një loj prej adhurimeve, si shpërblim dhe si falëndërim, dhe mirjohin dhe Allahu u gjela që të ka kriket mësejle. Edhe kjo është prej sejnë dhe sëtë janë adhurime, e duhet mu bapë vetëm për Allahu në te bareke u e te ara. Mirë po, në shumë aditën nga pengameri sallallahu aleyhu sallem, ka arë se nedri kiloj i betimit është betim i cili del nga kopraci. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi Va sellem Inne nëdhra la ju qaddimu shejën Va la ju akhiruhu Ka thonë nëdhri As nuk esil diqka për para As nuk e vënon Që dhe me thonë se Dhe për nga nësëm në fundë thotë Va inne ma ju stekhra gjubi nëdhri minë lë bëkhil Ka thonë nëdhri del prej kopratësit Pse? Sepse në mendjene ati cili është nëdhir I cili i ban këto sende Të betime A i me ndonë se Allah nuk ja vetëm nësaj e van me kusht do të agjeroj një muj nëse ma kryin këtë mesele si kur Allah unë e vendos në, në kusht apo si kur do me përshpejtu këtë mesele në këtë nevojën në përmjet asoj se unë ka me agjeru një mujë o zotë nëse ti ma kryin këtë mesele anëdhe ka të në salallahu a.s. se kjo nuk delë vetëm se prej kopratit, si do të qoft edhe pse delë prej kopratit nëse dikush e van këtë vetim duhet me quë në vend, mir po dy të me posë parasise për nga meri sallallahu aleyhu sallem ka thonë la wa fa ali nedhrin fi ma asjetin la wa la fi ma la jemliku wa la fi ma la jemliku ibnu Adem ka thonë nuk ka nedhr në mëkat dhe Allahot përshem më ka shumë për e njerëzve Allaho në rujt përshem më thoin nëse e baj filan punën a nëse nëse më kryet filan puna ka me bo filan vepë e kjo vepra është gjuna e a me botash nuk bohët Pse, anë i pse i betue, sepse kjo është gjuna, anë dhe ka thënë, lau a fe, nuk ka realizim të betimit nësë është gjuna, dhe ka thënë, nuk ka realizim të betimit në ata që ka nuk e ka pronë birja demit, si, arapte kanë posë zakonë, për shembo, edhe, edhe kjo ka, ka vazhduhë në ignorancat e sotëshme, arapte kanë posë zakonë, për shembo, kanë thënë, i ka thënë filanit, nëse e banë që këtë filan punën, filan pasuria e filanit ashtë e jotja, Si kështu? Kështu. Emonë, të e krinë këtë punë, edhe shkënja mërë filanit, pasurinë e ti. Unë të japë. Qishë ki mundësimi adonë të hujna, ta e kanë bokshtu. Dhe kanë hinë në zullumë edhe në përleshje dhe balavacime të, të kota. Edhe, kjo është e ndaluar. Andave, nësëm ka adonë, lau e feë, nuk ka realizim të këti premptimit, sepse nuk ka njëri ju në pronën e tina. Pasë e ka adonë hoxha, vëhë i rudhelike, ka thonë dhe shumë për i të tjera prej adhurimeve, ka thonë, sikur që është përshemull, lezimi Kur'anit, meditimi në ta, ka thonë dhe përmendja Allahu të bare kjo vëtëala, dëshuria nda Allahu, dëshuria nda Bengamelis, dëshuria ndaj besimtarve, e shumë e shumë prej adhurimeve të cilat janë pjesë për bërësët e imanit. Nëse mungon doza minimale atyre, atar iman i shkonë. Nëse kjo thotë pastaj hoxha, vësërfu ba lakimi apo dedikimi i këtyre disa prej adhurime, qofte dhe nja prej tëre diku i kjetër përveç Allahot ajo është prej eqbahul menahi prej ndalesave më të mdoja e cila është këndales është ndalesa e shirkut ndalesa e shirkut andaj oja i ka përmeng të disa prej adhurime me sa për përkujtim se besimtari duhet mi paskut e pastrta dhe kristale për Allahun gjelle gjelle gjelalu dhe mba në mend se këto mesele harrohen. Dhe Shejtani ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyyia që do të përmend me disa fjalë të mira të Ibn Qayyim el-Juzeyyia që ka folur për dashurinë dhe lidhshmërinë e idhujtarëve me idhujt e tyre dhe ata që i adhurojnë dhe ka përmend në këtë libër I Ghafethul Lahfan, ku ka thënë ndihma e atij i cili telashe, mi ka rënë të lëshe mimmasayidush-shejtan, ka thënë nga kurthat dhe komplotet e shejtanit. Në këtë libër ka përmendse shejtani nuk knaqet nga birja e ademit me gjuna dhe kjo është mesela subhanallahu el azim që njerëzit nuk e kuptojnë e ranë si është e rand për të kuptuar se është rand për të kuptuar nëse i thudi dikujt no se shejtani nuk knaqet me gjunat e tua atëherë do të më shkakë shejtani shejtani me i boti sa du gjona aty nuk nuk e çon kokën ai nuk e ka çllimin gjunat por çllimi ne ka shumë banal dikon kuaj ka qëllimin marrjen e zemrës dhe lidhjen e saj me dikë anëtar përveç Allahut dhe bëmin shirk te Allahu xhallal xjalalu. Nëse şeytani nuk arrin nga robi që ta bvoje idhujtar, ta bvoje njeriu ti bvoje ortak zotit të tij, nuk e ka arrit qëllimin. E ktanë dhot me kuptim mirë. Edhe pse ka tënd mëkatet janë berid ila al-kufr wa shirk, janë post, von rrug deri tek kufri dhe shirku. Mir, po nuk është qëllimi. Nuk është qëllimi. Për shembull, në shumë publikime e në shumë portale globale votore shohme neve disa prej pikave. Dona prej pikave është normal, lufta dhe Allahu, dhe sallam, dhe e Allahut xhallahu alahu ve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zbeha e dashurisë te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shpallja se ka kontradiktë dhe nuk është kjo Mirë, por, e duhur kjo meselë. Mir, po. Jashta ksoja, icila shirk dhe kufër, shohme edhe një pikë tetër shumë krijesore. Kër ka përmend Mohamed Qutbi në librat e tij, veçanërisht në librin e tij El Madahibul Muasira, El Madahibul Fikriyel Muasira, ideologjit bashkohore. Ka përmendse nëse e vërejnë besimtarë një pikë shumë të rëndësishme në këto publikime dhe në këto gazeta, cila është ajo përqendrimi i vëmendjes në amoralitet. Vajdhë myshke i shfaçje, vazhdimisht ke se intend zot janë amoralitet. Atar neve themi, si ka mundsi pasi që shejtani nuk është i kënaqur me birin e Ademit që të bëhen xona, atë cilës qëllimi kur besimtari zbehet, kur besimtari i lidhet zemra e tij me amoralitet, me epshe, me ego të liga, nevese të liga, atar shumë let është për shejtanin që më e bart në në shirq. Ne besimtari duhet të më pas kujdes prej xonave, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith në gazene në Buhariu dhe Imam Muslimi La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ka thambe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nukban zina zina chari. Në momentin që ai është duke bau po zina, ai më then mu'min besimtar. Dietarta e islamit kan thon, nuk është mushrik, ama nuk është besimtar, nuk e ka imanin e plot, pa e ka dozën minimale të të imanit. Pse vall? Ibn Qayyim el-Juzeyri ka thon, ka marrë një dozë vogël Ja dozë e vogël e imanit. Cila është ajo dozë, ajo doza sa e din se është haram, vetë kjo dozë. Ka thon shumë leh të është mi thon. Hajtë sa shkurgjao. Nëse arrin shejtani, mi thot, kur jax se tu bë, ka shkuën jetën. A do të sa më ka mohu imanin? Disa diëtor kan thon, ja ka mohu imanin dhe ka dashur mi tregu se kjo është rruga e cila të çon në kufër dhe shirq. Rrezik i madh. A nëse i datori duhet të mba sfrik nga çdo gjëna, nga çdo moka sepse ka mundësi në atë mëkat zbrit hidrimi Allahu Gjellewala dhe mbaron që është ja jute. Në atë moment, ti i banë gjona Allahut dhe, që ka thonë i mënkaju me lëgjëvzije, të të ledhë dhe dhubil me asi, ka thonë, e shion le zetin e plot me gjonahe, zbrit hidrimi Allahut, Allahu Naruit, dhe shko njeri ju. A da neve kemi pasi nisa njerës uvzohën dhe drejtohën dhe përmirsohën. Pas taj për njëherë, jenë kalibun çndrohende diçka tjetër. Dhe i shohmë nuk bën nukatë të mroja. Apo për një mëkat karsit krejt. E ben Qayimi ka fol në kaptinat e veçanta, kaptina e femrave. Kaptina e femrave Suarul Jemile, ka thonë kaptina e fotografive të mira. Fotografive të mira. Andaj ti e sheh këta Ibn Qayim al-Juzyqi ka bërë në shekullin e 7 dhe 8. Dhe ti e sheh sasi për çndrohohet portali i djallëve dhe i shejtanve në fotografit e bukura të zbukurume zukru fel kaul me fjal të zbukurume dhe me fotografit e zbukurume pëse me të angajhut trunin dësa truni është i angajhut me fotografit e bukura që ka parmen i ben kaim e ulgjauzije do me tha njeri ju du të me pas kuides filimish nga shirku nga kufri, mirë po nuk duhet me nashkollu gjonahin sepse gjonahin është posta deri tek kufri dhe shirku allahu në rujtë, andaj hoxha qapro kaptin tora firstun kaptin fi beyani did al tawhid wa huwa al shirk wa kawnih yinqasimu ila qismayn akbar wa asghar wa beyanu kull minhumama qad hanuja kaptin ere sharimi i tekundertas al tawhidit i tekundertas al tawhidit allay është shirku desa shirku ndahet në dy grupe në dy klas kategori shirk i madh dhe shirk i vogël dhe Hoxha ka shërru e gjënjonën për tërë. Pasaj dhe të Hoxha, kemi përmendë se të uhidi është di loje. Loj par është loj i rububijës. Të besuarit sa Allahu gjelluar është zotë dhe kryu se gjithë shkaja. Sa Allahu të barë e kjo vëtala e ka kryu e këtë eksistencë, dhe sa është i pa fillim të dhe i pambarim të. I bënkaj i melgjëzije kër ka folë për këtë mesele shkurt, sepse hoxha do të veçohet me ateistat me një veçim pak më të shkurtër ndërsa nevi do ta bëna si para hyrje sepse koncentrimi i hoxhës dhe përqendrimi i hoxhës në këtë libër nuk është ateizmi, nuk është mohimi i krijusit. Se, sepse ka thonë kal, ka thonë pak janë njerëz që ka e mohojnë Allahun xhallu ala, ndërsa shumë janë mushrik, shumë janë idhutar. Mirpo Kajim, Mederi, Gjussel, i mënkaj i me lgjauzijin e me deri gjusseli kin ka folë pak për rati isat dhe ju ka pojtë demant shkurt edhe shqip neve të fejmi shkurt edhe shqip ata thënë shkurt edhe arabisht ma kalle vë, vë efet ka thënë pak me dobit e madhe ka thënë sa i përket atyre të se të mëhojnë Allahu në gjellë vë ala ka thënë janë dy grupe na i dojna në dy grupe grupi i parë thëtë të cilët duhet me mëhue du njojnën dhe eksistencën e t të do njojen dhe egzistencen e të rësi. Kur thotë se nuk ka Allah, te bareke, vë të ala, vë gjelle gjelalu, i latër madhruari, dhe me ajë cili ka pranën matë madhe. Kur thotë se nuk ka kryuës, ajë du të me me hua dhe kryesën. E kush është kryesa? Ne me. Se s'kemi qenë, jemi dhe s'kemi me qenë. Dhe kjo është ajë cili e, pra, e pranojnë ketë robrit. Se nga s'kena qenë, i jemi dhe nuk do t'jemi ta nuk e, e mëhoj njeri i cili ka mendje në kokë edhe njerë s'kemi qenë e po huar i jemi e po huar nuk do t'jemi e po huar pa dyshim ka thonë këta e ki kusht për me fornë me një atest du të me pranuaj se s'ke qenë i e dhe s'do t'jesh do më nëjna të cilët i jemi kryesa ka thonë mohimi kryusit duhet me i parapri mohimi kriesës. Dhe më thonë, më hojë njërëve të vetën, pasaj më hojë kriusin. Dhe më thonë, thuj se egzistoj. Ka thonë, nëse thotë se egzistoj, asë nuk egzistojnë kjo botë, e cila është e kriume, atëherë nuk foljime ketë, se kise egzistojnë. Atëherë, delë kategoria ditë, të cilë si thotë, no, ne egzistojnë. Atëherë thotë, ata që ka thotë, ne egzistoj Atar ki vetëm se e kapohu kriusin, sepse gjdo e këzistens, ka para pri me, dhikën tjetër, neve nga ka pri baba, dhe baba jonë ka qeni para pri me babën e vetë, e kështu me radhë me babë gjisha, deri tek Ademi, ale i salatu e selam, e Ademin, ka thënë Allahu te bare kjo e tala, khalëk të ubi e dej, e kam kriu me dy durët e mija. Dhe më tonë se, kjo është kategori shumë e lejtë për ta demantua, dhe pse, nuk duhet njeri ju me him polemika ma ateistat, mirë po esenca është me kuptu se ateistit i thuhet kjo mohojnë jarë vetë vetën ti nuk e gëziston se je krijes pastaj mohojë kriusin e nëse nuk e mohon vetë vetën atare ki pohojë kriusin Allahun të ebareke uvetara, në dhe dhe të hoxha pak për e njerëzve e mohojnë Allahun si krius shka logik me mohojë Allahun të ebareke uvetara si krius pastaj ka thonë të uhidi tjetër është të uhidi jad Të uhidi i adhurimit, el uluhije, dëshuria, urejtja, përhirtë të dikujna në nështrimi, të dujsh dikan me komplet qenjen të tëne, të kish dikan të cilë nuk e krasën. Andaj, i bënkaj me lëgjauzijin e rraudat u lëmohibbin, në livrën e ti, këpë që të dëshuruara, që ka thënë, ka thënë nëse feolmi për dëshurin e pak kush zume, apo kështë të dëshurumë që ka janë në haramë, Ata mendojnë se kjo e gjithë lumturia është atë, aty është të gjithë mjerimi. Imam Qaim el-Juzej ka një libër, Rawdatul Muhibbîn, Kopshti i Dashuruesve. Ka thënë Arabët kanë fol moti, por dashurinë e pakusizuar. Çfarë është dashuri e pakusizuar? Është do të kan pa kusht. Çish pa kusht? Çish do të të gjendja me ta, e do. Ka thonë kjo është vetëm për Allahun. Te barekehu Taala. Ylli e don Allahu Yjella pa kusht. Çish kusht? Kur e ka zbërtihë ka thënë, nuk mundosh me i thonë ti Allahut O Zot, po të duhe si dush A da gala në zamë, nuk e ban në edhrin betimin vetëm se këprati Nuk i thuhet Allahot, ban ma si ta duhe Nuk shkon kjo, me Allahum gjelle, gjelle, gjelle e lu Andaj, Allahu duhet pakusht Nuk kështë zotë zotë Sepsa i nga ka kriju, neve s'kemi qenë fare A i nga ka nëzirë në eksistencë, nga ka furnizu me shqisa Nga ka furnizu me të folor, me këta qka folna Anda thot Allahu tebaraka ve teala ne ka kriju njerin min salsal sal, min nutfe. Ne ka kriju njerin prej nje pik uji. Fa iza huwa khasim mubin. Kur ta shihsh te njerin rebelohet ndaj Allahut me nje rebelim te cert. Aje kamsu me fol, e kime me kete folme kan i rebelohet Allahut. Nuk ka ma rebelim se kjo. Nuk ka ma rebelim se kjo. Andaj hoja thot se Fid dhalik huwa sarf huwa sarf shay min anwa' al-ibadeti li ghayri Allahi azza wa jall wa hadha huwa al-ghalib 'ala amma al-mushrikina wa fihi al-khusuma bayna jami' al-rusul wa umamih. Daktu e kapru një rregull e cila është shumë me rëndësi për ta kuptuar realitetin e besimit ku ka thënë hoxha saiperket uluhiyas, të adhuruarit te Allahu. Ne adhurojmë Allahun në mënyrë ekskluzive, në mënyrë të veçantë, pa kusht pa kusht më adhuru Allahun të barëke, vëtë qka dhe më adhonë pa kusht? Njona prej, pa kushtzimit është, kër të godit e kaderi, mos mu idhnuë. Andoj për i gjash kushteve të imanit është, el imanu bil kader, ti besosh kaderit, kajri dhe sherri, vjen sherri, të godet. Qa me botasht? Nëse e këj adhuru Allahun me kushte, atër të kime ndruhe. Nëse këj adhuru Allahun pa kushte të është ndryshonë sepse edhe sherr dhe xairi është prej Allahut te bareke u teala se na ridet tudyadan khair lanukeshofna mir pa Allahu te bareke u teala nuk ka preti na sher ande ka thon ti bash adhurim dikujt teter të me Allahun apo veç atina sikur Allahut ka thon kjo eshirk e cila esh ghalibun ala ammat el mushrikin etila esh ne perdjesi te ket mushriket dhe madje ne se folna per mos besimin e ka per çollim hoxha Atar kimi mi koncentru te pika e smujës. Shumica e njerëzve nuk kanë problem sa ka krijuës as ka. Këtë mesele të gjithë e dinë. Shkon në atë që dush njëri, në të cilin dush vend, në të cilin dush qytet, në të cilin dush kontinent, thuj, a beson se ka kjo botë një krijues? Po. Mir po adhurojn krijuesin në mënyrë ekskluzive jo. Shumica e njerëzve nuk e kanë Allahun tebareke وتعالى وفيه الخصومه بين جميع الرسل واممها. Pastaj ka thënë dhe armitsia në me mes gjith popujve dhe pengamerve ku është këtë pik pengamerve kanar mi thënë popujve u abudullahe malekum min ilahin gëjru adhërëne vetëm Allahun gjelle gjelaluhu sepse ju nuk keni ndërni të adhëruar me më me mërit për rëqë Allahu tebareke vë të arë pas e ka dhenë hoja ewellu ma dhahara min e shirki fi qaumi nuh fillimisht të ka hi hoja me spiegue historikun e shirkun thot hoja fillimisht shirku kësht për rëqit Në popullin enuhit Në popullin enuhit a leji salatu Veselam Në përkët kanë bënu Adam Ala milleti abihim a leji salam Nahëve të ashra kurun Kama qëtë demna Vë bihi kale bënu Abbasin Radhi Allahu anhu ma Vë ardahuma Tëk ademi a leji salatu Vë salam dhe bëjtë e ti s'ka pas shirkë Sa dhët kurun Ashra të kurun janë dhët shekuj Dhët shekuj Dë me dhëndikon një mivjet Nuk ka pas shirkë s'u ka thon Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma duke shpjeguar ajetën e Allahut te bareke u teala kanan nas umma wahida fabathallahu anbiine mubashirin wamundirin qethan Allahu te bareke u teala njerzit kan qenë në një millet çelash millet i Allahu te bareke u teala adunimi Allahu jelle jelle jelle fabathallahu anbiine alo pasai ka dërguar pejgamber për gëzues dhe çartues Ibn Abbasi thot kur ka qenë ky periud e Ademi. Pas taj, ka nërbit e ti. Dhe kjo argumenton me argument të qartë se kabili s'ka bëhë shirkë. Kabili nuk ka bëhë kufërë. Sepse disa djetarë kanë mendu e se kabili është prej qafirave, nuk është prej qafirave, po është prej mukatarve të mlojnë. Nga se e ka vrahe vlovin e ti havilin, Ibni Abasi e ka kumëmentu se shirkën ka fillu pas shumë vërë mas. Dikun nimi vjetë mas. E kabili nuk është prej më shrikve, që do me thonë se vëllavrasja nuk është kufër i madhë po është kufër i vogënë të se Allahu të barëke wa taala e ka të reguë se është penduhet e Allahu të barëke wa taala pasaj thë togja në mjë zëlda i bën gjedden më shembiran fi adawat i bëni adem a.s. mund dhëkane e buhëm tinën thëtë sepse kjo shëjtani argumenton se shëjtani një mjë vjetë ka prit një mjë vjetë ka prit dhe kaqëin i përdësht. Dhe serioz në punt të tij. Çka thon Ibn Qayyim el-Jauziyja, "El-şeytani mukhlishan fi 'amali." Şejtani është i sinqert në veprat e veta. A e di si? Şejtani stëme bëni punë, edhe çka thot ti je? Thot "Çka problem? Ti e kiboket." Ai nuk dëm ja përkatësua veprat atinë. A e keni pa po njerëz që bëjnë veprat e qçija? A moralitete, veprat e liga. Çka thot "Unë ku bë?" Bon. Nuk ja përkatson şeytanit. Dhe şeytani kur e dëgjon ademin dhe birin e ademit duke thonë unë e komboj nuk i dhrohet parë. Çka problem? Do të na arrit atë qëllimin. Alevi ban kajimi thotë do të më kon të sinqert, sigurai në të mirë, jo në të, në të keqe. Si shejtani kur i, i bën veprat, ai shtimi e vao keq. Dhe ti thonë unë e komboj, ai nuk i dhonë. As ditën e jugimit nuk i dhonë, sepse ai ka arritë qëllimin sipas atinë. Qëllimin e vet në të keqe. Dhe është kë një mjerim i madh që shëjtoni më konë i sinqirt në armitsin e ti ndaj neve, e neve nuk kena mundësi më konë të sinqirt me Allahun të bareke, anë e dhët, Hoxha Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, shëjtoni ka prit njimi vjet, dhe shë është dërzua, njimi vjet nuk është dërzua, dhe eri sa i ka fut, bita, demit, nadhurimin, edhikujtjetër përreqë Allahun të bareke, anë e dhët, shikoje guzimin e iblisit, Në sapo i di kush, sik kanë guxim robrit të Allahut në bishirkallahu. I themi, shikojë guximin atij i cili i ka shtimin e bishirk. Kush është ai? Ibلیسی. Shikoj në fillimin, historikun. Kthehete Ibلیسی, la'netullahi alayh. I ka thënë Allahu tebaraka we teala, "E asjud asjudu liman khalaqta tina." Allahu jelle jalal ka thonë, "Bini sijda deyni." Çay ka thonë Ibلیسی? Shikoni. Kjo është guxim i lig, guxim i çelbul. Indrishko. e es gjudu li men khalëk të tine a do t'i bi sejtë dhe këti që e ke grihu pre loqit në tëfësir ka ardhë se e ka thonë me i runi a këti ti bi sejtë dhe ona? ma kun t'u li es gjudu li besherin khalëk të hu min t'in në ajet tjetër ka thonë une kur si bi sejtë dhe Asë në të kalumën, e asë të tashmën, e asë të ardhëmën, dikujt i cilje është prej loqit. Fodullëk, krylarëci, me njëmanësi, është prej zjarët, mirë për e ka shti dhe birë në Ademit mi pasë fëtë të cilëci, Allah o nërojtë. Andaj dhëtë, hoqja, shikoj e guzimin e iblisit. Pasaj ka vazhduhe, deri sa e ka nëzirë në gjuna dhe ka bo me rëshit Ademin a.s. Thotë, deri sa e ka bo be le minë në nasëhin. Dhe i ka bo beje Ademit Alehi Salatu e Salam se ajo është prej këshiltarëve. Ajo është prej këshiltarëve. Qishë prej këshiltarëve? Ademi Alehi Salatu e Salam e kemi përmenë në, në Lijerata se ka pasë vezvese. Dhe dëshira e ti ka qenë me shtije frendin e kohës në dorë. I ka pasë të gjithatë të mirat, mirë po shkadash me vdekë. A i ka thanë, Hela edulluke Adame të ka dhjo pejmen E për gjithë mën shmuris Kur mës me vdek Qa ta edu Dhe Kër ka posë dishime Ata mara jo Dhe i blisi E ka vorejt se ka dishime Ka se me huma I ka bo be Ka të në pashalojnë sigur të kje Njërja ka të në kshilën E ka vorejt egon Pasëta i ka bo be Që mësë lëkundet Dhe e ka hongër pejmen Mënë rëziku me i blisi në shumë i madhë Ajë nuk dërzohët Ajë nuk dërzori deri momentin e full Adha ima Mahmedi Adha e më shiroft Në shtratin e vdekes I ka thon i blisi Ka thon më shpëtove O imam dhe më ike Edhe ima Mahmedi ka thon La La La hatta Jo alla Jo ende Dhe djani vet Abdullah i ka thon O bab Qajtë të thon jo Jo Ka thon o birjen Shëtani për më thot Se mike past ona alapi i thamë jo. Pse? Ka thon deri sa ta shoh përgjysusin për Allahut. Derisa të mbënë me laçja, vetëm thoya kishpotuar. Ama derisa kim thot të ki ik, jo. Pse vall? Kur e ka mëndutë ditor, pse vall? Se i ka thon atëmit që qësht, Ahmedit çsto. Ka thon se është friksues, se kjo mos është fort për shejtanit. Kurth, çish kurth. Kur ai ka thon ike, o Ahmed, tya ngrit pak se ti ke ik, do ke shpatu vet e këtu ka mundësimet ik ndihma Allahut dhe me të lëndën mbështetjen tënë dhe kur të vinë pytësit me të marrën llogari dhe ti në llogarinë dhe mbështetjen e vetvetes tënë dështon ai ka dështojë ja, derisa Allahu ta marrë në kujdesin e tij. Andaj që mëse në kësht hajgaras, nuk kush mesela ligjërate, as nuk kush mesela libre, as nuk kush mesela e fudullokut dhe e se un jam i lëzuam, nuk jam i uzum, jo ja. ja. Kjo shumë me e madhe, me shpëtua shumë me e madhe se ti me thonë, unë jam jozumë e ti nuk jozumë, kjo shumë, kjo është me sejda shpëtimi të, shumë, të selefi, kër është përmend shpëtimi, qlirimi prezjarit, ka qenë diçka shumë e madhe. Ande ka thonë Ibrahime Tejmi, Ibrahime Tejmi, një në brejtetarëve të mloj të selefit, ka thonë, ojë ropë të allotë, ka thonë, kini frigë nëse nuk kini mërzitë, nëse njeri nuk ka mërzi a ka me shpotu a nuk ka me shpotu ka thonë friksona se s'jeni prej banorët e gjennetit pëse ka thonë se unë e lezojnë në Kur'an një ajet që të regonë se banorët e gjennetit në këtë dunja kanë qenë të pikluar si a ta thonë Elhamdulillahilledi edhebe annel hazen a ta thonë falenderimi të konë Allahut gjelle gjelalu i cilin e ka largu piklimin Në më thonë do një kam pas, piklim, për qarë piklim, përpare, pasuri, kësa i bote, jo, jo, piklim i madh, a këna me shpotu, apo jo, shume madh, anë nuk është mësejle teorike, pa është mësejle praktike dhe mbrenda, njëri ju dhëtë me pas frikë Allah, u te bareke, u e te are, dhe dhëtë me ditë se armicia me iblisin është shume madh, pas e dhëtë, faq talab al indar liaxhoza bizameh min adama w dhurriyteh bil thar duke folur historiku ne shirkut ka thon iblisi e ka pas inatin e madh dhe nuk esh pendue fare dhe ka kërkuar prej allahut indar çka është indar afatizim meilon afat për çka meilon afat mu pendu ta shoshite me sena a jam kon gabim apo jo jo jo as se ka diskutu ket mesele Po kënë ka posë mësejlën? Ljeqë dhe bithërë Takmirët Takmirët dhe Ademit Pse valë? Të të shokë në të togja Thot, i ka kërku Allah u gjellu ala Afat Muhakmar Dhe Ademit alai salatu vë selam Thot, që ka vazhdo dhe një këtu? Guzimi ti është gjitë Allah më shumë në gjuna është gjitë Allah më shumë në guzim Dhe Allah u të barek e o të ala Qa i ka thonë? Thot, i ka thonë Allah u të barek e o që është në delë ighuaë ila rabbihi mëkhasëmeten, wa mëhadetën, wa mëshakëten. Thotë, është gjithë qëtë shumë në armitsi dhe inati ma Allahum, iblisi, dhe i dhisa i ka thonë Allahu gjellëvala prej inatit të matë shka e ka kaot, dhe prej armitsisë, ki ka lidhë armitsi ma Allahum gjellë, gjellë gjellalu. Më armitësime Allahun të e bare kjo t'ala Andaj thëtë Hoxha Nëse e kupton armitësime e iblisit me Allahun E kupton se një mushrik e urrejnë Allahun Dhe të se armitësë Allahut e urrejnë Allahun Ti thua, a bashë Allahun e urrejnë bashë Allahun Edhe si pasoj e kësaj E urrejnë gjithë do kanë i cili e donë Allahun ekskluzivisht Andaj Allahu e ka përsërit një gjarën e iblisit qëpesht në Kur'an lezone Dhe që në njarën në Bekara, në Ali Imran, në Isra, në Araf, në shumë sure, kasas, pse? Allah o thotë, përkujtoj e njarën për e iblisit, përkujtoj e njarën e iblisit, pse? Ta kuptësh sa është armitsia e ma dhe mes armitshve të Allahu dhe mijtëve të Allahu gjellë e gjellë e halëhu, iblisi. Adoni me pa armitsien, Allah në ka të regu në Kur'an, të të shikone hoxha, sa ka hi muha o sa më tënë, ka hi në armitsi me Allahun, Kur i ka thënë: "Qale, fa bima aghwaytani la aqdanna lahum sirataka almustaqim." Oazot, por s'kaqsem që deviju timu, un kam u ul në rrugë dhe kam i deviu ata. Mirpo këtu është ajo armërcia e madhe. I ka thënë Allahut, tim që deviu. Kjo është guxim i madh. Kjo është guxim i madh. Thot Hoxha në vazdim atje, ka se ko është e shkurt. Thot Hoxha në vazdim dhe pasuosit e iblisit devimin e tyre aty kujt ja pas kujt ja përqacojnë Allahu çka thonë thotë wala usha arrahmanu ma abadnahu ata kanë thonë mos më dosh zotin as ish më koncë ashtu kujt ja përqacojnë Allahu xhella xelalu ananjerë jo mësua thadim anka im el jouzia na madarijus salikinate në, në libr të veçantë pe ka imokave të librave të ti çka thot thot shumica e rebelave thot janë kompozim dhe përzirje e dy grupeve të deviumve. Qish? Thot, është kaderi në adhurime, gjëbëri në gjunahe. Si, me zbërthije. Kër njëri ju banë gjunahe, që ka thot? Ka dosh të alloj. Ka dosh të alloj. Në përshemon, gjunahe të kalume, i arsjeton dhe i justifikon ma ta se ka dosh të alloj. Kur banë dhe i bratëmina, thot, une i kumbokto. Dhe përshë problem. E kjo qfarë armitsi është e qëfarë pa një huri është pe Allah unë gjellë vala shumë e keqe që ofë të në mendim rejna ti në sashpesh kur bojna gjuna thot pa Allah unë me ka shkujta ta e kur bojna mirë thona na i kena bokta unë e kom bokta e unë është ande dhe të hoqa ki kujdes se kjo është armitësia e vjetër e iblisit lakën e tëllahi alej ande i thot hoqa për me kuptu e shirkun duhet me kuptu armitësian e i kaptin se si ka hi e shirku në vendet e Arabve ku ka orë për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe ta përmen me hadithën imam Bukhari nga Ebi Horejra dhe hadithi është në sahiju në Bukhari të eksualis dhe kan zherë një pjesë të saj imam el-muslimi ka than për nga meri sallallahu alaihi wasallam ra ejto amr ابن لوهي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سبب السوائب وفي لفظ وغير دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان بمغامه رزميا اكسا هول اي كاسيل شومبري ترسميتيفه هيستوريس سيسكا هي شركو تك اربات كان يري تلك باس ان الامر ابن لوهي الخزاعي كان يريكا اش كابونو مع جن كان سيرباس كان ماجستار كان بونو مع جن Dhe ka dy rivojete nga historia se si i kashti arabët me boshir. Njëna prej transmetimeve është se i kashtije në praninë të Xhinit, ka ardhur Xhini dhe i ka inspiruar dhe ka këtë transmetim nga Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma radhahuma, ka ardhur Xhini dhe i ka thënë: "Shko në filan Benin dhe janë kështu dhe kështu prej idhive." Dhe sjelli tek arabët dhe konkretisht në Çhave radon e shpërndoi në përpjesët e arabëve. Dhe ata kanë më ndëgju ti. Dhe i ka marr këto idhuj dhe i ka shpërndarë te arabët dhe çdo fis e ka marr nga një prej idhujve të mëdhoj dhe prej idhujve të të veçel dikon 300 e diçka idhuj 360 idhuj e kanë adhuruar arabët. Kjo është versioni i parë. Versioni i dytë është se ka udhthu në Sham. Ka shku në Damask. Dhe atje ka po idhji. Dhe adhurues të idhujve. Dhe ka thon çka adhuroni ju? Ka thon idhi. Ka thon pse ja adhuroni? Ka thon kur s'kena shi, na sjellin shi. Kur kena mjerim, na e largojn mjerimin. Kur kena vështirësi, na e largojn vështirësinë. Ka thon a më jepni disa mua ti çoj të arabot? Ka thon merri disa. I kam marr disa dhe i ka çutara. Po këto janë dy revajta. Sidoqoftë, historia ka selto di transmetime. Ne na intereson hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thon pejgamberi alaihi salatu wasallam e kupon pa amr Ibnul Luhai al-Khuzai jerr qusbehu fi an-nar. E kuponkët Amr Ibnul Luhai, duke u dënuar me zortëtinë në zjarr. Është i ngatruar me zortëtinë në zjarr. Pse është i ngatruar me zortëtinë? Dhjetariku ka komentuar këta se kî kanë ngatruar njerëz në besimin e tyre. I kanë ngatruar njerëzit në besimin e tyre. Dhe kjo është e keq se aty i cili u ngatron njerëzve besimin. Dhe kësa tjetarë kanë thonë, gjdo kush i cili, bojt, shkak, dhe sebep, dhe faktor, që njerëzit me adhuru di kanë tjetë përveqë Allah, u gjellë u ala, e ka merit, dhe shpërblim, dhe dënim, këta që ka pos Amr, i më luhej, se kia ka bojë, si sunnet, me adhuru di kanë tjetë përveqë Allah, u të bareke, u të ara, pas e ka thonë, për nga mësëm, u e kene e uvalu men sejjeve, e se se jebe së waib. Qëka se jebe së waib? E së waib janë disa kafsh, disa deve. Që janë këto deve, i kanë therë për t'i kanë ditë të përveç Allah, u te bareke, u a te ara. A i ditin që kanë qenë këto deve, këto deve, kër i kanë therë për putat, shikone ku kam li shetani, kër i kanë therë arap deve të për putat, kanë thonë, këto puta, e meritojnë me u therë deve për to. Kër ti therë në për putat, ki mishë, shkon edhe për budat edhe për Allahun. Jo mvanni, kur ti therrna për idhujt shkojnë veç për idhujt, ndërsa kur ti therrna për Allahun shkojnë edhe për Allahun edhe për idhujt. Allahu Allah, po po më i vogël. La hawla wala quwata illa billah. Ata ka të rësa ma jaqmon. Sa kanë të pozhikojnë. Sa kanë të pozhikojnë. Domthon me gjithë shirkun e tyre, si ka mundsi diçka shkaj është e idhullit. Mundon veçan për ta e kur ti thot për Allahun, mundon edhe për di kan tjetër. Anda thaben se më kanë qenë أول من سيب السوائب إكابوك تا بون me David dhe me Qurbanat se i ka shpik dhe një sh transmetim tjetër nga ard nga pejgamesi nam se ka thën wa ghayyara din Ibrahim dhe ka ndrycuar dinin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Onda që ka thën ipari i, i cili e ka ndryuë dinin e Ibrahimit e ka ndryuë dinin e vërtet të Allahut te barekehu te ala dhe e ka bue sunnet dhe tradit dhe liç të arabët, që të adhërojt diku dhë qeter përreqë Allahu te bareke vëtara dhe ka dërgu për nga merin, sallallahu sallam Allahu gjelle gjelaluhu, që të adhërojt vetëm Allahu te bareke vëtara dhe kjo është misioni për nga merikë misioni për nga merikë, edhepse koha tash nuk meritan, nuk nga premton që ta lezojna fjallën e bënkaj melgjuzijet, dhe ta shtina për ligeratat e ardhme, se si ka hyje në shpirt Adhurimi i dikuj tjetër përveç Allahu Gjellu Wa Ala. Dhe si është i dashur dikuj tjetër përveç Allahu Gjellu Wa Ala të kë njerëzit. Nuk është mesele hajgare. Për shemo njerëzit janë të lider për puta, për fotografi, për vizatime. I dojnë ato, i radhërojnë ato, sakrifikojnë për ato, derdhin gjak për ato. Dhe ti që ditështë, ditë. mirë për nëse e kuptën realitetin e adhurimit dhe dikuj tjetër përveç Allahu Gjellu, nuk ësht nuk është e që ditë. Në nëse e kupton se sa fellë dëpërton shëjtani me një rancën e tira, me kurthat e tina, në zemrat e njerëzve, e kupton se kurthi shëjtanit e shumë i madhë. Dhe nga kurtha shëjtanit nuk shpotohet për vetë se me, dije dhe mbrojtin nga ona Allahu te bareke, u e te alem, mbrojtin nga ona Allahu te bareke, u e te alem, pasaj hoxja ka prua një tematik dhe dhe të shalojnën në ligeratat e arqëm, ku ka than, esbebu të la'u bi shëjtani, bil mushriki në fi i bedet u esnem, ka than, shkacet, me të cilat, shëjtani ka lujt me njerëzit, ka lujt, sepse në fund e kuptojnë se ka lujt, kejfenu se u ikum, bi rabbel alemin, ditën e gjikimi, që ka than, mushrikt, i dhujtarë, thënë, që që këna bo paravar me Zotin e Botrave, Të shigën apo balabar me Allahun te bareke we taala ndaj ismi Allahun jelle we ala qe Allahu te bareke we taala na furnizoje me dije te pastert me dije te cilat na ban dobin e kete dunyave na boten teter qe ta adhurojna vetem Allahun jelle we ala dhe mos t'i bojme ortak Allahu te bareke we taala ne asnjje pik prej pikave te zot e hidrojn Allahun te bareke we taala ismi Allahun jelle we ala qe Allahu jelle jlaluhu na msone mekan besmtar te vortein tëk aj e luqim Allahu Jallu wa Gala që Allahu Jallu wa Gala na e bojer imanin ton haqiqat الوسيما <سؤال> الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى مسلمانه كوديتشان الله تدهمان الموسيما الله جل وعلا مسلمانه كوديتشان قامرسيسي الله تلاسون الموسيما الله جهيتيمات المسلمانه الله تمشيران تبرغوسيت المسلمانه الله تيران الموسيما الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا نا يا بريدريت ساتينات نا مشيرون مشيرن اتينا نقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين